«Кому мучить?» – зітхнув я і собі згадав блатну музику. «А тобі, бажбане, на сто перший захотілося? Зняв би кліфт, він загин, Петровичу не потрібен». на намить зацепенівав, потім схопився за комір куртки, добре що не за чуприну, смикнув з усієї сили, стиснув своїми лапищами мою потилицю і важко сопучий почав пригинати мою голову до рівня своїх колін. Цей прийом мені відомий. Удар коліном в обличчя і справий кінець. Баста! Ні тобі бійки, ні галасу лежить чоловік з роз'юшеним носом і вибитими зубами, а що сталося, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Мабуть, напився, упав, ось щось ударився. Я вдарив спершу правою в живіт, потім лівою в щелепу. Хльорчик заточився, тоді я заїхав прямісенько в рило. Він упав в ниці. «Пилиповичу крикнув я, «Казав же тобі, що сядеш на міну, тримай, це твоя частка!» Муриман лантухом упав на підлогу. Скрісил посхоплювався злякані георгіївці. Я не встиг зробити кроку, як у мене на руках повисли тютілька і Натаха. Нехай же, розпроставши руки, заступив дорогу. Баста вирівил, вистачить!» Захрипів Михась. Не то буфетниця міліцію викликше. Нащо воно тобі? Чого стоїш? Почув позаду себе голос тютільки. Цять, остинь. Невже мреман, сука, рекетера фльорку підмогоречив? Я поправив комір куртки і з проквола попрямував до виходу. Вийшов на вулицю ніч, праворуч, траса, ліворуч скверик, позаду озирнувся, постояв, пройшов кілька метрів і так зупинився знову. Прислухався, почув чиїсь кроки, тільки не за спиною, а десь збоку. Я йшов тротуаром, а переслідувач паралельною доріжкою через скверик. Паркани кущі приховували його від мене. Ще кілька кроків, і скверик скінчиться. Я різко звернув бічну вуличку, побачив знайомий під'їзд, роззирнувся і не квапом зайшов усередину. Хоча й старався не причиняти щільно двері, шпарина, на жаль, засталася за вузькою. Я нічого не міг угледіти. Деякий час отак і стояв, втупившись у темряву, відтак зняв маску, запхав її за пазуху і котенько вийшов з під'їзду. Ніде ані душі. Розділ п'ятий Трубку зняли відразу. Жерняк слухає. Євгене Валентиновичу, доброго вам здоров'я. Хто це? Не впізнали? Багатим буду. Павло Таряник, журналіст. А, -а, а, вам пощастило, я вже мав виходити з дому. Якась нагальна справа? Хочу запитати, як давно ви фотографували георгіївських кавалерів? Та вже давненько останню фотографію зробив десь місяць тому, як почав готувати експозицію виставки. А ви впевнені, що на цих знімках завсідники Георга? О, Господи, в голосі Жирняка вчувається роздратованість. Звідки мені знати, чиї то завсідники? Знімав там, де вони потрапляли мені на очі, і, звичайно ж, тоді, коли зі мною був фотоапарат.